Гемінфорд, штат Міннесота 1943 рік Якогось ранку в середу, о 10-й, коли я вже провела годину в магазині, переглянувши спочатку звіти у підсобці, а тепер проходячи уздовж кожної полиці, щоб упевнитися, що вони акуратні, що міні вітри неправильно облаштовані. Я стою біля полиці в глибині, перебудовую маленьку піраміду з кремів для обличчя Дженгерс, яка наїхала на стосик мила Айворі, коли чую, як містер Нілсен питає. «Чим можу допомогти?» дивним, напруженим голосом. А тоді різко «Віоло!» Я не припиняю роботи, хоча серце шалено б'ється в грудях. Містер Нілсен рідко називає дружину на ім'я. Я продовжую будувати піраміду з кремів. П'ять унизу, потім чотири, три, два, одна баночка згори. Я ставлю решту на полицю за вітриною. Кладу на місце впале мило. Закінчивши, стою біля полиці й чекаю. До мене долинає перешіптування. За якусь мить місіс Нілсен гукає. «Вів'ян, ти там?» Чоловік із Вестерн-Юніон – Стоїть біля каси у синій уніформі і картузі з чорною облямівкою. Телеграма коротка. Військовий міністр із жалем повідомляє, що Люк Мейнард загинув у бою 16 лютого 1943 року. Ви отримаєте додаткові свідчення. Щойно вони стануть доступні. Я не чую, що каже цей чоловік. Місіс Нілсен плаче. Я торкаюся живота. Дитина Наша дитина У наступні місяці я отримую більше інформації Голанчики ще троє загинули, коли на авіаносець упав літак Ніхто нічого не міг вдіяти Його засипало уламками І я сподіваюся, ви втішитеся, дізнавшись, що Люк помер миттєво Він нічого не відчув Пише його товариш Джим Дейлі Пізніше я отримую коробку з його особистими речами – наручним годинником, листами, які я йому писала, одягом, кладальським хрестиком. Я відкриваю коробку і торкаюся кожної речі, а тоді закриваю і ховаю геть. Мене багато років, перш ніж я знову надягну цей хрестик. Голенчик не хотів нікому розповідати, що його дружина вагітна. За його словами, він був забобонний, боявся зурочення. Я цьому раділа. Раділа, що лист співчуття від Джима Дейлі був адресований дружині, а не матері. Упродовж наступних кількох тижнів я прокидаюся рано до світанку і йду на роботу. Я реорганізовую цілі відділи магазину, замовляю для входу нову велику вивіску і наймаю студента, що вчиться дизайну, попрацювати над нашими вітринами. Попри свій живіт я їжджу в Мінеаполіс і ходжу великими універмагами, роблячи замітки про те, як там влаштовані вітрини. Про тренди в кольорах і стилях, які до нас іще не дійшли. Я замовляю автомобільні камери, чорні окуляри і пляжні рушники на літо. Ліл та Ем водять мене в кіно, на виставу, на вечерю. Місіс Мерфі постійно запрошує на чай. Якоїсь ночі я прокидаюся від гострого болю і знаю, що настав час їхати в лікарню. Я телефоную містерові Нілсону, як ми й планували. Пакую маленьку валізку. Він забирає мене і відвозить. Пологи тривають сім годин. Під кінець мої муки такі сильні, що хочеться розірватися надвоє. Я плачу від болю й усі ті сльози, які я не пролила за чоловіком, Течуть рікою Мене переповнюють горе Втрата й туга самотності Я давно зрозуміла, що Втрата не тільки можлива Але й неминуча Я знаю, що таке залишитися ні з чим Відпустити одне життя й віддати інше І тепер я відчуваю З глибокою впевненістю Що така моя доля Засвоювати цю науку знову і знову Лежачи на лікарняному ліжку Я відчуваю все сповна Жахливий тягар печалі, крах моїх мрій. Я редма оплакую те, що втратила. Любов свого життя, свою сім'ю, майбутнє, яке наважилася уявити. І в той момент я ухвалюю рішення. Я не можу пережити це ще раз. Я не можу віддати себе комусь так цілковито, а потім втратити. Я більше ніколи не хочу переживати втрату людини, яку люблю безмежно. «Годі, годі!» – каже місіс Нілсен, у голосі якої звучить тривога. «Якщо й далі так плакатимеш, то…» Вона каже «висохнеш, але я чую помреш». «Я хочу померти», – відповідаю я їй. «У мене більше нічого немає». «У тебе є дитина», – говорить вона. «Ти житимеш задля дитини». «Я відвертаюся від неї». Тужуся, і за якийсь час Дитина народжується Маленька дівчинка В мене на руках легенька, наче курчатко У неї світле і пухнасте волосся Її очі блискучі, наче підводне каміння Мало не зумліваючи від утоми Я пригортаю її заплющую очі Я нікому, навіть місіс Нілсон не казала Що збираюся зробити Я шепочу ім'я на вухо своєї донечки Мей, Мейсі, як і я, вона перевтілення померлої дівчинки. А тоді роблю те, що задумала. Я її віддаю.